wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar fa ndaruar basimtar vazdojm me disa prej silcilive te cilat i ka permendur Allahu në Kur'an silsi te muz besimtarve ndërto silsi te ahlil kitabit të qifutë dhe kështerve. I ka tërgurë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an që të ruhën bës besimtarët dhe mos bije në ato lojtës të cish në të cilat kanë rën ata që kishë ndi bërët për para nesh. E me gjitha të profetis sallallahu a.s. nga ka tërgurë që ne do bije në to. Dhe ka pas për qëllim shumica muslimat kanë për të rënë në disa për tyre ose në shumica në tyre ose në të gjitha ato. Zdë kush si pasasa që meriton Do ti ndiq një rrugë në atyre që kanë qenë për para jush Pëllam për pëllam Dhe para kra për para kra Dhe sa kur të hynë në vrimën e hardhutës Do hynë i dhe ju në vrimën e hardhutës Jemi shndërua në ju umet bisht Jemi shndërua në ju umet bisht I cili kërno duke qenë bishtit të tjerve Ndërkohë që dikur ne kemi qenë koka e njerëzisë dhe të parët që liruan dynjanit me anë të dijes dhe me anë të devotshmërisë duke përhapur drejtësinë dhe duke përhapur imanin në Allah subhanahu wa taala dhe duke vendosur hakun tok siç ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala ndërsa kur ne planuam që të bëmi bishta të tjerëve Atër në përshëtrojë Allah subhanu wa ta'ala Në përshëtrojë Allah i më dhëruar Sepse ne e harruëm E harruëm se nga në e rdi kërneria Dhe me nduëm se kërneria Në vjen nga qafirat Ndërkoj që Allah u thot E jep të vune e ndërumën rizë A për i tyre e kërkojnë kërnerin A për i tyre e kërkojnë kërnerin Fa inë në rizë të lillahi gjemiha kërneria gjitha të konë vëtëm Allah subhanu wa ta'ala, dhe kushë kërkon, të kërkon të kërkoj vetëm për ti, ma në të rrugëve që ka vendosë rrejtë. Një për e sesivë të grupëve të humbura, të popuve të më pashëm që kanë eksistuar për parënesh ishte, që ata i deformonin argumentet e Allah subhanu wa ta'ala, a i që quët të të hrifë, të hrifën nësusë, deformimi argumentet dhe, Kjo dhe deformimi është të reguar në Kur'an në shumë ajetë, Allah i madhuar në ka të reguar që ata i deformuar në argumentet, që të shkonin argumentet si pas dëshirave të tyre. Këtë Allah, Subhanu wa ta'ala, E fëtë të maruna ju minulekum, Wa këtë dhe kane fërikum minhum jesmauna kelamo Allahi thumë më ju harrifunahum in badi më aqaluahum jalamun. Këtë ashpersoni ju që ata të besojnë juveh, Kër një grupë për i tyre e digjonin fjale në Allah Më pasat e deformonin e të mbasi e kuptuan duke e ditur Allah e madhuruar në të regonu këta jet Dhe në thot që mos kini shpres të këbesimi tyre Pse, sepse ata e njëre si ndjekin dëshirët e tyre Edhe e që ndjek dëshirët e ti nuk ka se si të u dhuzot të ke vërtetat sepse e vërteta dhe ndjeket dëshireve janë armiqë dhe dhe luftojnë kundre njërë tjetërës dhe ditë në gjukimit. Allahu ka thënë Kur'an Walau i teba al haku ahua ahum le fesetet i sema watu al arpë si kur të ndishë e vërteta dëshireve të tyre dhe, që që dhe, dhe shkatrojë që qëllë i dhe toka dhe shkatrojë qëllë i dhe toka pa në alloj madhuar nga ka të reguar që këtta ndjekin dëshireve të tyre. Pa një dhe ju shpresojnë q Ja. Se psa ta i gjënë argumentet të Allahut Të cilë duhet i gjërë besimtari Dhe duhet i besoj dhe i deformojnë ato Gjithashtu ka thënë Allah Subhanu ta'la ta për ta Mina lëdhine ha do ju harrifun Al kelima amme wadi Ka për e atyre që kanë qënë qifut Jehud Të cilë dhe i deformojnë fjalë të Allahut Nga kuptimi të tëre Edhe këte gjë ka përmëndurë Allahut Në disa jetët në dryshme edhe ka të reguar që një përcisive të ehli kitapit është që ata i deformojnë argumentet Allah që të shkojnë argumentet si pas dëshireve tyre dhe kjo smundje ka ardhur të këmusimanat edhe ka kaluar të kata plotësisht me të gjitha pjësliqet e veta ka kaluar që në kohë të hershme që në kohë kur se lepët i parlemon njëzë i dhe ufoshën e të runi prej filozofis runi prej Zogjve të çelozovhve të cilët pretendojnë se janë musliman, mirë po ata nuk kanë për instancë vetëm se emrin. Të cilët e morën deformimin e argumenteve dhe i vendosin një emër tjetër dhe e qujtën me emrin e ta'wil. Shpjegim. Kështu ata e quajn deformimin e argumenteve shpjegim. Dhe sa herë që i thuhet që ky është deformim, thotë, "Jo, unë s'po deformoj, unë po shpjegoj." Po ai po shpjegon. Po e shpjegon si pas të efsirit e iblisit Po e shpjegon si pas të efsirit iblisit dhe ushtarve të iblisit Kurani dhe sunnetin Jo si pas ushtarve të Kurani të shokve të profetit sallallahu a.s. Të cilet të kuptuan Kurani në mirë se shdo kushtjetër Se të se mbitas vriti Edhe këtë të hërif thash ka kaluar të kometin Sta me gjitha lojtë të veta Dhe të hërifi dhe formini Ose si që e që e ndryse ta taqili shpjegimin e thua atë apo që nuk është uin është është deformimi në të vërtetë është dy lloje deformimi i vet tekstit të Kuranit ose Sunetit edhe dytë është deformimi i kuptimit llojin e parta normalisht nuk kanë pasur mundësi ta deformonin në aspekt të përgjithshëm sepse mos sepse Allahu subhanuhu teala e kishuar ujt kuranin edhe në momentin e parë që dallohej një deformim i një shkojt vetë u mer të vesh ç'ky është deformim edhe pse ka ndodhë dhe se grupe të humre që e bëjt diska të tijohë. Ndërësa për deformimin e kuptimit folë sa të duash se eksiston sotë të musimanët me tonë e lata. Dhe, ajoj që e së qërëmë të qërështje, nga të kuptojnë ne që kështë pëgjime është apo zështë deformim, ke kuptohet shumë qartë. Kuptohet sepse, se lefët e umetit e kanë kuptuar Kur'anin, sepse mbitat zbriti, Abdullah ibnë Mësudi Randal Nuk ka ndërnja jetë kuranarë, vetëm se unë e di, pse ka zbëjtur, ku ka zbëjtur, di dhe kuptimin e ti. Dhe nëse do kemë nëjë personë që është më i gjitur, se unë në Kur'an, unë dërshkoja të ka i. Gjithashtu Adulajbë në Abbas, radijallahu, në thotë, unë jam përja tyri që e din shpikimi në Kur'anit tëtë. Sefse profetis s.a.ll. është lutur për ta dhe ka thënë, Allah umë allimu të të uil, din, të uil. Allah Nësoj ati shpegimi në Kurani dhe bëja të të ditur të kuptuash në fej. Edhe kështu ka që në sholë të profetis sallallahu alai sëllem. Nuk ishte mundësi që e vërdetet të dit dhe për i tyre. Sepse dalë e vërdetet për i tyre dhe për i brezit të tabinbe dhe brezit tre dhe të thot që feja të kne pas ka mbritur është të nëmruar dhe të thot që profetis sallallahu alai sëllem se pas ka transmituar si shduhet të fen ose Allah i më dhëruar Nuk e ka ru i të rfen Dhe ka ngellu një pjesë e, e sa e pa trasnotuar Pandaj Për i kësaj këtot Që është dodoj shpejgimi Që i bërët Korani dhe sonet Në kundështim Në shpejgim që kam bërë tre brezët dhe par A i është humbje është deformim I a jetë të kërënore Njësoj si që bëjnë grupët e humbëra Tek pokët e më pashëm Ashtu për ndodhë dhe sot Tek ometi islam Ky është deformimi Edhe këtë deformime egzistohet të e muslima në tësot në shumë tema. Egzistohet në temat e emrave dhe cilësive të Allahot. Egzistohet në temën e imamit. Egzistohet në temën e kaderit. Egzistohet, ma dje, vetë në temën e argumentimit. A i sa grupe të humbërë, a thonë, ne du të argumentohet me, me, me logikën dhe të japit për parësi logikës për para kërani dhe sonetit. A i sa ka për i tyrit humbërëve, për i të humbërëve të cilët, kë ka për e atyre të humbërve të cilët e dinë shumë mirë që, që për një qërështi të taktuar ka argumente të shumë dhe nga Korani, nga suneti për fitosën të shumëta, ka gjithashtu dhe rënjën dakor të umet disam, të disamë, të cilë e kanë transmituar një numër djetarësh, rënjën dakor të umet të disamë me gjitha të, e kundështojnë të të të vërtet, duke për të ndua sëptoajet e nuk anë të kuptimë, Ata di dhe nuk kanë të kuptim, edhe gjithu me t'i islam nuk kanë kuptu të qërështje, më dje gjithu me t'i islam si përstyre qënë kanë budalejnë. Pa e përsërisë. Më dje si përstyre gjithu me t'i islam qënë kanë budalejnë. Uese jale mu ledhina, vala mu e jemu në kalebijinë në kalibunë. Kam përta marrë vesh atatë të sirët kam bërë padritsi dhe mizëri, se ku dë përfundojnë, ku dë shkojnë atatë. Kërë është të hrifi i cili ka hyrë me gjithë përshinë e ti tek muslimanët dhe është duke lujtur me ta duke e përdrethur muslimanët si zingjiri duke lujtë shëjtani me ta e dyta një përqësitësive të të tëre i dhe shtu është që ata e shëjhin të vërtejtë tën La ilaha illallah La ilaha illallah nuk ka ta dhuruartje të përveç Allahot një personin cili e beson me të vërtet të fjal, edhe e njetë madhështi në Allahot, a ka mundësia i të afshejit të vërtetën? A ka mundësia i të afshejit të vërtetën e cila është dritë edhe zjarë? Dritë për e të që e beson dhe zjarë, për e të që e fshejt dhe mohonë? Allahu Subhanu wa ta'ala ka të rguar për popu i të më pashën, për qifu të dhe veçanti që ata e fshejt një të vërtetën. Dhe Allahu Subhanu wa ta' Ellë dhinatënimu elkitabe ja'rifunahu kama ja'rifun ja ibna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumun alhaqa wa hum ya'lamun. Ya Atatcilë ne kemi dhën librin e njohin atë si çnjohin fëmijët e tyre, njohin profetin sallallahu alaihi wa sallam si çnjohin fëmijët e tyre. Dhe një grup prej tyre fshehin të vërtetën duke e ditur, e dinë që është dërguar Allahu dhe u thon njerëzë nuk është dërguar Allahu ose heshtin, nuk flasin fare nuk e të rëgojnë që ishtë të rëgujë Allahot edhe pëse e din e fshëhin të vërtetën i dhe shtu ka thënë Allah i madhura për ta inë në ledhine këtu muna ma anzëlna minë el bejjënati o lhuda minë badi ma bejjën na u linë nasi vë kita u la ika ledhine jela anuhumullahu jela anuhumullainun ata të cilët e fshëhin ata të cilët i fshëhin argumentet e qartë dhe u dhëzimin të cilën ne e kemi zbritur më basi ne ua kemi Në liber Këta njëz i malkonë Allahu dhe i malkonë ata që malkonë Kanë dhënë djetarët i malkonë gjithë dërsa dhe kafshët i malkonë Se përsa ta fshehjnë vërtetën Kjo është si cilë që i futve ka kaluar sot të kë umeti islam Shekht Bekre Buzeidi, Allahua Mëshirof, ka shkujtë një liber Me titullin Tahrifun Nusus Deformimi i Argumenteve Dhe ka të reguar në ta sun tekstet të cilët i fshehin grupet e humbura dhe ka treguar që deformimi i argumentave dhe fshehja e vërtetës në to në vërtet është prej cesive të njerëz që ndjekin dëshira dhe janë prej grupeve të humbura prej bidatchëve, të cilët e shehin të vërtetën që është kundër tyre. pse sepse argumentat e tyre nuk e nuk e mbështesin kotën e tyre. Prandaj ata fshehin një pjesë të vërtetës Nga frika se Mosemani të shnjezit Edhe kam përta kuptuar Pase se me kanë ka të bëjnë Këshu thë të shek Beke Buzetit Dhe a jua kanë zirë të palaret Një grupi për i tyre me emra Në librën e ti Dukë e të reguar pislikje Që kanë bërë ata në deformimin e librave Me emrë, thë filani Në filan librë, thë të ka pshehur Këtulli teksej Në i koqin original a i ndodhët këshu, këshu, këshu Dhe e ka marr filan tekst dhe e ka deformuar dhe e ka e ka kthyr mbrapa ose ka futur një fjalë në vend të një fjale tjetër që ti përshtatet dëshirave të ti. Edhe un po u them sot kjo ka kaluar edhe tek ne, e kam parë me këta dy sytë e mi, vallallahi. Dhe librin e kam këtu. Po vloj më duhet të konzierit pala kur ta mbushin kupën. Kur ta mbushin kupën plotësisht, këta që i kanë vetë tyre Hoxhallar, kanë pse u do Hoxhallar? pseudo djallat që u transmetojnë njerëz një pseudo islam dhe jo islam vërtet duhet të ndjehen lot pala për të shikuar në dvërtet, të vërtetë të gjithë zematës se kush janë ata në të vërtetë të cilët për të thënë ato gjëra që u pëlqejnë dhe ato që nuk i pëlqejnë i fshehin dhe nuk i pëlqejnë unë s'u takojë personuar të, të pa askujt, për më dëgjoj para skultull mogaosh në goj por mos e kisha shikuar vetëm nëse të nikë lëgjë dhe kanë bërë krahasimin vetë Në me librit origjinal, edhe për kthimin, edhe kam parë shehet të vërtetës në ato gjëra të tëra, ata i bën shumë mirë, çu po përkthye, ajo dohet shpat në kokat e tyre. Kam qenë duke kuptuar që të para që të bien brenda saj janë ata vetë, pse ata shkojnë e bëjnë dhe përkthejnë ato dhe nuk përkthejnë ato që ata bien brenda saj, sepse nuk u intereson. O hocalar, a kjo shfye vëllot? Edhe kur pyeten pastaj thonë nuk ne u duka arsyes me ta proftej. Do të vi radhë inshallah me lenin Allah do ta nxjerr Allah pa lara të gjithëve. Atyre që kanë palara. Nuk flitetu për gabime që mund bëjë çdo kush. Çdo kush mund gabojë. Unë nuk jam burr i mirë, unë gaboj si të gjithë tjerët. Ne po flasim për gabime në dashje, të cilat në cilat është shfaqja e vërtetë e së dashurisë, të plotë, me kushtinj të plotë, plot, në cila pretenduohet Se ata mbardhën e vërtetën dhe ua fshehin njerëzve. Dikush ka diçka, ajo përkthe ndryshe, ose sepërkthehni hiç, ose shkruhet diçka në libër, ajo përkthe ndonjë gjë tjetër ose nuk e përkthehn fare atë gjë sepse nuk i pëlqen. Si treguohet për çiftut që kur ka për një burrë dhe një grua anko ne profetit sallallahu alejhi vesellem çiftut, të cilët kishin bërë imoralitet, kishin bërë imoralitet. Edhe, thamë, përshkëm të këkë Muhammedis E në basën e iëm dhe gjykim më të lehtë Muhammedis Sëpse e dini që ishe profet E i thamë, Muhammed Gjykon dhe me të rrë dyhe se ta kanë bërri moralitet I kemi kapu, kanë bërri moralitet Tha profetis, së nëllëm Qëfar kejni në të horatin të uaj? Qëfar kejni në librin të uaj? Ata i thamë, në librin tonë Ne kemi për atët që bëni moralitet bura Për grua qoft Që atë i nëzijet Edhe, domethën, brijetën e për qytet i poshtruar që ta shikojnë njerëzit, domethën ose rifet që ta shikojnë njerëzit që janë gëbimtar. Edhe atërsot Abdullohimu Selami, i cili ka qenë për dietarët që futo do bë muslimani, kjo është gënjeshtër, s'është vërtetë. Përkundazi në Teurat gjendet që kush bën immoraltet duke qenë i martuar, ai vritet me gur. Ky është gjykimi i Allahut në Teurat, në Teurat. Edhe sot eksa ditët që futën fshehën të logjë. Edhe i thot profeta se në mësillin i tauratën. E sillin i tauratën. E lezon një i për i tërë dhe dresa kërë më brinë të ka jeti që fletë për gurëzimin, për gjujtë vrasin me gurë, dhe ndos dorën të. Që mos e shikojë profetis sallallahu alaihu sallam. Edhe i thot Abdullah ibnus sallami, hi që dorën. Hi që dorën mos e fshëft vërtetën. Edhe e ngre dorën lezon të që burë dhe gruë e kur bëjnë një moralitet, vriten me gur Edhe atë urdhon profeti sallallahu alejhi dhe sellem që të gurëzonë, thotë: "O oh Allah, unë më i pari person që e rinjall gjykimin tën të Teurati, të mbasi ata e vdikën. Mbasi ata e vdikën gjykimin tën." Edhe atë i treguan profetit sallallahu alejhi dhe sellem thonë: "Që ne dikur e vrisim me burr atë që botëmorit." Po, mbasi e bëri këtë gjë e një pritfarve tan, nuk kishën mundsi ta bënim këtë sepse ishte një njerë i larë tek ne. Edhe e la më të thotë. Pastaj bën një person i ulët Një për njëri thiesh, dërën të gurzonim, edhe në veri u thyes, do të pagurzohen dhe na than fisi ti, u gruzonit parin ato që bëri që ishte i parë ju i, pastaj gruzonit tonën. Edhe atëherë bakorta ndryshon ligjin e Allahut subhanuhu teala. Kështu funksionon, për hir të interesave, në fshihet e vërteta. Kjo fe, atëherë nuk quhet më fe e vërtetë, por quhet speja e, e interesave. Tregon atë çfarë pëlqen, nuk tregon atë çfarë nuk pëlqen. Allahu na ujit përselvoj feja. Sa kjo feje ndryshë, feje në të e së që u të feje iblisit. Kjo është feje iblisit. Së treti, si cilë të tretë është që ata i nga të lojtë të vërtetën me të kotën. Dhe kjo është normale. është normale për atët të cilët i kanë zemët e smura. Sëpse, nëse nuk do të anëtronë të të vërtetën me një piesë, në të kotën me një piesë të të vërtetën nuk do të panonë njështë kurë. Ed Ku shkon njerëz që u hodh atë të parnoi lidh kotën, nuk u thotë kjo është kotë, por uambështetën me një pjesë të, të vërtetë edhe njerëzit pastaj e gëlltisin atë të kotën dhe e han helmin derisa so pasojë kur të shohë veten të vdekur. Allahu ka thënë në Kur'an: "O ju që besoni, mos përziheni të vërtetën me të kotën, dhe mos e fshiheni të vërtetën duke e ditur." Kjo është secili e tyre dhe kjo secili ka kaluar tek ata që i thonë drejtëyrë musliman e fshehën vërtetën sikur ata nuk e dinë që Allah subhanahu wa taala e shikon e wala ya'lamun ja an allaaha ja ya'lamu ma yusirrūna wa ma yu'linūn a nuk e dinë ata që Allah i madhëruar e di atë që fshehin ata atë që shfaqin nuk e dinë ata vao çfarë do t i thotë Allahu i madhëruar e personin i cili fshef argumentat e Allah subhanahu wa taala dhe fshef të vërtetën ndër të cilën ai e dinte si se çka thonë selefët nëse shikon tek një person Që a i, ndryshon në thejnë ti, di e sa i ka e në fitëne. Kjo është fitëne e aldezër. Që të shikoj një ju dishka, e të qëjtë kotë. Të nesëmën, atët kotë të qëjtë vërtetës. Kjo është nëtrimit vërtetës me të kotën. Ta përzi është të vërtetën me të kotën. I të kotën i fuze asaj të kotë një betë vërtetë që njës dhe përnojnë, si përndyrës dhe përnonim. Shqitja e ajeteve të Allah subhanu wa ta'ala për pak për pak pasur i dynjaja Allah subhanu wa ta'ala ka thëmë për ta O la të shtërubi ajati themenon kalile o ijaja fëtë të kur Thotë mësë blini ma në të ajeteve të mija pak Shmi të pakë të thotë Edhe mkini frik mua thotë Mkini frik mua thotë Allah subhanu wa ta'ala Ida është të ka thëneje tjetër Hawajlu lillë dhine e këtubu në lë kitabë bër e idihim Thu me e kulune hadha min liestu ubi thamanun qalila. Fot mirë për ato të cilët e shkruan librin me duart e tyre. Pastaj thon këy është për yo maud që të të marrin për shkak të tij një çmim të, të pakët. Fawilun lahum mimma katabat aydihim. Mirë për atë, mirë për ata për çka shkruajtën me duart e tyre. Uroilul lahum mimma yaksibun. Mirë për ata për atë që fituan. Kjo është thercia e ehli kitab ka kaluar të prometin Istanbul. Wallahi shikoj ata sonë realitet. Gjdo dhe i gjeje duke të gjuar sot Ma dje e thon Me pacipsin Më të madhe Që ata i shesin fëtëvat e tyre me lek Fëtëvat e tyre i shesin me lek Vinë kohët e votimeve Edhe gjdo njerë për e tyre bënë kopër mirës me përshetarët Sa lek du t'i api për votime Edhe pas e fëtërojnë mirët e eurove Fluturojnë mirë të eurove në porqe pa e atyrë që i thon vetëve xhallallah. Fluturojnë mirë të eurove dhe mburren kush e kush merr më shumë. Sa kjo është fëja e Allahut. A ka nevojë një çështje e tillë për fatva të pyesë njëri më thjesht, çfarë optimi ka në fenë islamë që për të fituar një postë ia poshtë lekë? Çfarë do thotë kjo? du të azot njërë me i fjeshtë këjë quatë rrëshfet dhe rrëshfetin islam është haram është haram është haram po kur atë e bëvët hodja që pa rëngjit islamit dhe të herë atë e rëngjit islamit vetëm që ta qajnë qajnë vetët tonë e përgjën dhe në cënë kemë bëritur ne edhe normalisht që nuk e kanë fajn hodja lare por fajn e kanë ata gjemate dhe cilish kanë nga mrapa këture hodja lare d eze për qenë të lirruge të poshtër në të cilën shkenë e kufita allot hatëzit, eze ata ishken në mrala me vërbëritur e njerëzve. E pesta, një përëtësive të tyre të ehlkitabit është që ata në djekin djetarët e prishur dhe adhurusit e prishur. Allah sërhanë të ale ka thënë në Koranë, Yaul ladina amanu inna katheeran min al-ahbari wal ruhban la yaakuluna maala an-naasi bil baathin O juçekini besuar Shum për aty që i thon vetë atyre dietar inna min al, al ahbar dieta wal ruhba za odrus e i han i han pasurit e njerëzve me padrejtsi o yasudduna an sabeelillah za taben pengesë rrugën e Allahut um an asbaqu min Allah qila Kush ka fjalmë të vërtetë se Allahu subhanahu wa taala. Ka fjalë mallëdhuruar dhe fjalë të tjera të vërtetë. Është më së vërteti që një pjesë e tyre të cilët i thon vetëve të tyre dietar apo hoxha mar, ata bëhen pengesë në pahapin e të vërtetës. Ata din shumë që nëse s'e shkrahnë nisame, edhe shkojnë pastaj e bëjnë Allahu sepse kanë interesa të. Edhe kush është ndërruar feja, çdo gjë diku është haram edhe sot u bë halal ishte haram u bë halal është 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 një zingjirë pa fund me që është të cilët ishin haram dhe banë halal sepse ka interesën ta po pysh interes është e vërtet edhe kjo fej që të feja interesëve edhe feja interesës është feja i blisit Allahu subhanahu wa taala tot o hyjë që keni besuar dhe thotë edhe gjë që njerëzit e ruhan, mos mashtrohet për fjalë kur thotë diku që ky është dietar apo ky është njëri bitur, hod, fjale, i ditur apo ky është hoxh, se këto fjalë nuk do të thot gjithmonë që ky është i pagaburshëm. As nuk do të thot gjithmonë që ai është i sinqert. Përkundër as i, dietar kan folur për rastë dhe më të rëndësishme kaq. Thon, po e pep personin duke hesur në ujë, si çka. Jo, jo thë kur thon njësi dietar që pojta njësë djetarë të këpun të farë në bërësuar njësën përme një ashtë nuk din që kanë zëmër. Por e pe personin tuk e jetë që në ujtë. Pozë mësë gjykoj që a i shë mirë dhe e së shikosht punën e ti ta ka së shpunën e ti me Korani me sunetin, sa për puthet? Ku e në punë të ti? Shikohet? Bëjka si. Ku e gjëj një djetarë të fjalë që e ka thëni më më shafiu të fjalë Ose ka thënë diku shteter Tha e lamandët këtë djetari Cili ka thënë të dhe forme Për kundën zi Nëse e shikon një person Që a i Hecë luj Ose fluturon qëll Fluturon Mos gjykoj që e ishi devotshëm Edhe të përpundimish Mos mërë fjartë të ti Dhe më normalisht, dhe normalisht Dersa të shikon dhe për të ti A përpundim e korani në sunetin Përndaj o lezër mos nga mashtrojnë Fjartë të bukra Filani është dijetar, filani është i mirë, filani është këtu, filani është aty, derisa ti shikosh veprat e tij. Po qëse ti shikosh veprat e atij që nuk përputhet me Kur'anin dhe me Sunetin, di atëherë se ky është pra ti dijetarëve që ka përmendur Allahu në Kur'an, se Allahu subhanahu wa taala Kur'anin ka ndarë dijetarët në dy lloje. Është vërtet që Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur Allahu i ka përmendur në Kur'an dijetarët dhe ka treguar që ata janë në dy lloje. Lloji i parë dijetarë Ja në ta dietar dëshmia të cilëve është barazuar me dëshminë e Allahut madhëruar dhe dëshminë me lajkere. Shahidallahu ennehu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm quyim bil qasd. Dëshmojnë Allahu se nuk, nuk ka ta adhuruar ti për veçti, as dhe me lajkët, as dhe njerëzit e ditur. Këta dëshmojnë se nuk ka ta adhuruar ti për veçmëri Allahut. Dëshmia e dietarëve u ngrit lart dhe u barazua Me dëshminë malajkeve dhe bashkangjitë të Allahut me dëshminë e Tij, sepse këta janë ata të cilët dëshmojnë për të vërtetën dhe zbatojnë të vërtetën. Në të kundërt, na ka treguar Allahu subhanahu wa taala që ka prej atyre të cilët i thon vetë atyre dietar por ata nuk vërtet. Dhe shikojmë sonë shembullin e ka përmendur Allahu për ta, ata janë më të poshtë se qend. Ata janë më të poshtë se qend. Edhe subhanallahu çfarë shembulli ka përmendur Zoti i madhëruar për ta. është fjallë Allah, nuk është fjallë njëzishtë. Ka thënë Allah, Suhëna Taala, për ta. O të lu alejhim nebe allëdhi atajnahu ajatina thënse lëkhamin ha. Tregoti atyre lajbin aty të cilë në i dhamë argumentet tonë, dhe o në i ditje to, edhe ju shvesh për tyre. O në se lëkhamin ha, Fë e të bëhu shëjtanu fë kanë minë lëgawinë Bas ju shëshë për tyre, e ndojshë nga mrapa shëjtani dhe ju bëpër i të këmbërve Vëllë u shikë në ala rafa anahu biha Po të donim në të të këshim gritur e të lartë ma në të argumenteve tona Vëllë a kinë nëhu akhle dhe i lëll avë Por a i dhët u përjetësua në tokë A ti ju dukë vetëja së kërderishti përjetëshëm në tokë Pa në dhe kunon të për këtë jetë Pasë e thotë Allah, subhaqënë të ala, thëmëthëllu hu, ka mëthëllil kelbë, shemëllit ti e si shemëllit qenit. Ky shemëllit që ka dhënë Allah për të, për djetarën i cili, e mori vëzë vërtetën dhe nuk e zbatoj e të, edhe defr, dhe u deformua, dhe vjohën vërteta, humbive të në ti dhe humbi njerëz një vërteta, pra ndaj o dhe lezër, kur thuët, filani shhoj, apo filani djetarë, Mos më hastoni të lloj lafër se to fjalë janë fjalë të bukura, siç ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, kelimatu haqqin uridu biha batil. Fjala e vërtetë më në fundsisë është dashur në gjë kot. Fjala dietar do të thotë se ka dije, por nuk do sincer, omallahu, sulhanu, dhe, i madhurna, të thotë që ai është ai është i vërtetë në të vërtetën, as nuk do të thotë që është i sinqertë, suq sinqeriteti i dihet otom Allahu subhanahu wa taala. Ve kuralloj më dhunë ka treguar që dietar që në të dy lloje i ka treguar që njeriu mos mështrohet për këtyre fjalëve, por shikoi realitetin e zbatimit të Kur'anit dhe Sunetit në jetën e vet, të vet dijetarit, kur ai bërt shembull për atë që thot, atëherë bëhet bëhet në vërtet fjalë e tij, fjalë më vër të njerëzve. Përkundazi, fjalë e tij është fjalë që merr era dhe nuk vlerë. Për një Allah, ka vlerë, përkundazi qenies më mir sa i. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na ka treguar që shembulli i tyre është si shembulli i gomarit. Dhme, dhine, orate, thume, ha, thali, shembul i atyre, të cilët, të cilë u a dhalo për të mbartur të urratin, për atas e mbart, në më nuk e zbatua në të, është i shembul i gomart, shembul i gomart, i cili i mbart të i për në supet e ti, i mbart të i për në kuriz, për nuk u për në për në të të e asu i le zonë, takë, shu dhe shembul i këtyre, e mbart të në të përtejtë në kurizë, por nuk e zbotuan ata shkuan te kota dhe to e ndyshemui qi ka permendur Allahu subhanahu wa taala se njeriu mos mashtrohet prej fjalove te bukura por shikoi realiteten e vërtetesh e qi ka thënë Allahu Kur'an e vërtetesh e qi ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam hadithe te sakta e vërtetesh e për për të cilën ka qenë dakord umat islam qoftë kundështojtë një vet apo dy apo 10 apo 100 apo 1000 apo 1 milion apo 10 milion apo 1 miliard ku çdo qofsh ata që kundështojnë po qësë e vërtet është e vërtetuar me të tre baza, ajo është e vërtet, dhe që më të gërështë të kunështë të në gjith banorët e tokës, si shkanë thënë se leput, e vërteta është ajo që ka ardhë nga të parët, dhe mos më shqetëso, dhe as mos ndje vetëm të vetëmuar, nga që janë të pakt, ata që ndikin të vërtetë, nëllusë Allah në madhurat, nabaj për të që ndikin të vërtetë Alhamdulillahu, salatu, salamu ala rasullillahu, ala alihi, wa sahmi i gjemërin Sisia e gjash dhe e funi që të përmanim tuar, sisia e teprimit në ndjekin e djetarëve Teprimi në ndjekin e tyre edhe në besimin e verbën dhe i tyre Si që tha, është kële djetarë, është kële madha Edhe e përfshin dy lojë njerëzish Ka për e tyri që e njerëz të mirë dhe kjo duket nga punët e tjera, nga përpjekjet që kanë bën për iskamën. Ka për dy që janë njerëz të cin. Dhe kjo duket nga gënjeshtratë të tjera, nga mashtrimet e tjera, nga hilet e tjera, nga deformimet që kanë bërë argumente të false, nga moszbatimi i fësi që kanë vetë të tjera, të, të cilët e shikojnë çdo kush. Logarit, kur Allah subhanahu wa taala edhe tek Dejxhali ka vendosur disa shenja aq të qarta sa kush i shikon ato e kupton që i është Dejxhali. Po si shikon ato dhe ka besim zemra kupton. Prandaj vllai më dhua ka burtë djalëmi i sy. Dhe ka thënë profesorim zoti jo nuk është me një sy, nuk është çakër. Kurse djalëi është çakër, është me një sy. Një sy ka prishur, një sy ka mrequll. I ka këmbët e shtrembëta. E ka të shkutu një ballë çafier. Tashti, ata njerëz se cilët i verbojnë syt e tyre dhe nuk shohin me sy të tyre, por shohin me sy të tjerëve dhe e marrin anash anash normalisht dalim në rezultat që, që dëgjallë dëgjallë zot por, po qësa ta të, të përdojnë një sytë të tyre dhe sytë të zemës duke shikuar me sytë të tyre dhe dhe të vërdo ta koptonin që njëriju duke të qimë pamin e par që kur ta shikosh pamin e par si e është ta i në zbatimin e fes nda që i thoftaj vetës djetar, apo sër djetar apo super djetar, apo mega djetar që të qoftaj po qësa i vetë në pamin e ti të par nuk e zbaton fen sh Shfarë të thejë për e të marrë shpeti, shfarë të thejë për e të marrë shpeti personit tjilish gjinështar, për e të ndonë një shka kurse ka, dhe e thotë atë që nuk e bënë, dhe thotë dhe të regonë të gjejë që nuk i ka në të vërtet. Ndërësa për djetarë të vërtet, ka thonë Allah s.a. u ka thonë njëre zë, mos i bënë një ata zotra. Etëhëzuh akhbarom uluhbanom arbabim min dunilla katrgu por çifuden kështërë që ata i bën dietar të tyre dhe adhurosi të tyre zotra për veç Allahut. Do thon mund të jë një i mirë, mund të ketë pund mira, por kjo nuk do të thotë se ai duhet të njehë me verbëri. Dhe kjo është fatësia shumë njerëzave. Ai e shikoni hoc, e thotë ky për mua është sinqert, vallë ky ja ka çarë zemrën dhe ka parë që sinqerit në zemrë ka sinqëtin në zemrën e vet ai. Nëse Djikoj për të një për diçka që nuk i takon atij, u fut në zemrën e njëtë, djikoj që ka sinqeritet. Pastaj tha, me çdo sinqeritet do ta ndjek atë me veprëri, ç'a të bëjë të u futëm pas tij. Edhe desha disa prej tyre e kanë shkruar edhe me gojë dhe kanë thënë sikur ti hoxha xhehenem në xhehenem do humbet. Shumë mirë. Ato që dëshiron për vetë dytyre kanë zgjidhur politikën. O por ti në xhehenem, xhehenem. Allahu madhur ka për vetë xhehenem për shumicën e njerëzve. Ku ti pëlqen xhehenem politik xhehenem? Me zor nuk ka. Kjo është me dëshire. Kushtë dëshëronë besoj, besoj. Kushtë dëshëronë që të bëjë horënë zëta pësot. Ndërkoj që argumente të vetare janë diska tjetër. Ajë personit sirës që sinqerë dhe vetën e ti, ajë hitësë në basë asaj që ka thënë Allah dhe i dërgojë të isa Allah. Nuk ma shtërodë ma shtërës njërës. Dhe më dhe nëse thotë dikush, kjo është kështë. Po ajë nuk si e lë argumente vetare, pa të që thotë. Në për njerëz më të larë të botës nuk mendohet për barazinë e tij. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili dialogonte me, me Tabinit për çështjen e Haxhit. Kush është Haxhi më i mirë, Haxhi Tetaw apo Haxhi Ifrad? Ibn Abbas i thoshte Tabinëve, Haxhi më i mirë është Haxhi Tetaw, pasi ne ka urdhëruar Profeti sallallahu alajhi wasalem. Kurse Tabinut i thoshin, "Jo, është më mir i mirë Ifradi sepse ka bërë Ubej dhe Omeri." Edhe u thoshte Ibn Abbas, "Mirë për ju, Njëre për ju dhëtë të të bimë ngur në qëllit Unë në them ju e ka thënë i dërgur e Allahot Kërse ju më thënë mu ka thënë u bëgjë dhe omeri Kërse këta thënë sot Kërti u thua ka thënë i dërgur e Allahot Ka thënë filan hodj Ka thënë hodjë atë të të të të të Dhe vëlluaj unë jemi si gurt Që një pjesë të tyre sigurt ishi për çështë dynjaje, ai do gërmonte, do gërmonte, do gërmonte, do gërmonte që të merrte mallin më të mirë, edhe nuk do beson duket të njerëzve të verbëri, po kjo vjen nga që zveja besim dhe besimi në zemrat e këtyre njerëzve ka marrë fund. Ata janë të dashur mos dynjas, dhe vetëm të dynjja e kanë mendjen. Edhe për çështën fes, e fesë, si është armë këtu në jetë, ata nuk do të ndajnë fare, pandai hesin verbëri dhe i kavuloz ose më atyre të kan thënë, po s'ke hoça në xhenem, edhe në xhenem mos si do shkojmë. Niko që Allah, suhajnë e taala, u është dretuar atyre të cilët i kanë zemër të hapura, për të panuar të vërtetën, edhe ka të reguar, që ata që kanë qenë për para atyre, i kanë bërë djetarë dhe të të të zotra, përndë e musibënit dhe ju zotra. Ta bërë zot të këtë të thot, që ti të hesër ma si, a i thotë haram i halal, ti thu halal, a i thotë halal e haram, ti thu haram, si të taj pë Ky është përfundimi. Ky quhet shirku në liqivanje. Ta quosh atë Zot, edhe pse nuk e thuam me gojë, çfarë thotë ai të bëj verbrisht, nuk do të di fare ka as argumente për të thejë. Nusullallahu mëdhuart në, në ruaj zemrat tona. Nusullallahu mëdhuar, mos na devijojë në e vërtetë. Nusullallahu mëdhuar, na forcojë në të vërtetën e vdekjeve dhe mos na bëj për atyre që ndrojnë ngjyrat çdo ditë, si puna e kamaleonit. Nusullallahu subhanallahu teala të na mbyllë te në punë Allahu shumë më e mirë Allahu shumë më e mirë.